Han var gennem en årrække, en højt respekteret fodboldkøbmand i Sønderjysk og gjorde sig så positiv Bemærket af Storklubben AGF for 15 måneder siden offentliggjorde ham som deres nye sportschef. Men Hans-Jørgen Heisen nåede aldrig at få sin første arbejdsdag i Aarhus. Det spændte en såkaldt krænkelsesag ben for, og siden har der altså været fuldstændig stille omkring Heisen indtil i dag. Hans-Jørgen Heisen, velkommen i Købmandens Klub. Tusind tak. Og velkommen tilbage med Nation, tror jeg, jeg kan sige, fordi at, øh, det kan man vel godt kalde øh, den her fodboldverden. Lad mig starte med at spørge dig, hvorfor øh, træder du ind i den nu? Nå, men det er ikke som sådan, fordi jeg har, har noget stort behov for at skulle komme her i dag og skal, skal tale om den sag, men øh, jeg har lyttet til jeres program, og øh, jeg kan godt lide en, en god fodboldfaglig snak, øh, så det er vel grundlæggende derfor, jeg er her i dag. Derfor ved jeg selvfølgelig også, at, at du nok lige vil, vil spørge til det andet, og, og det skal jeg så nok svare det, jeg ønsker at svare på. Men så lad os starte der. Er, især Nils Christian er jo fodboldmand, så vi vil rigtig gerne derovre på et tidspunkt. Men lad os starte der, hvor vi slapper, kan man sige. For lidt over et år siden stod du jo på højdepunktet af din karriere set fra. Du skulle være ny sportschef i AGF. Hvad skete der så? Jamen, øh, så var der en, en tidligere privat øh, kvindelig bekendtskab, som, øh, som sendte et skriv til AGF og Sønderjyske øh, om hvordan vores kontakt havde været øh, ifølge hende, og øh, så gik det ligesom slag i slag derefter. Hvor galt bliver du på dig selv, da det går op for dig, at det her det i virkeligheden eksploderer øh, det, som du garanteret har, har glædet dig til at bygge din karriere op mod øh, et, et kæmpe job? Nå, men jeg har, jeg har kigget rigtig meget ind i. Nej. Selvfølgelig har jeg det, øh, og selvfølgelig er det også noget, jeg fortryder i det. Øh, det, det skal der ikke have nogen tvivl om. Når, øh, når et andet menneske og indsynligt bliver, bliver ked af det, og øh, har det dårligt over noget, som, øh, som jeg har været med til, jamen, så, øh, så bliver man selvfølgelig rigtig berørt af det, og det, det gjorde jeg naturligvis også. Øh, at jeg så også har en, en anden side af, af sagen, som, øh, som jeg ser det på, og jeg synes det var. Det, det er så min holdning, men øh, hvordan hun følte det, det er jo hendes sag, og det, det, det ligger jo på hende. Og det, det må jeg jo bare tage til efterretning og, og som sagt sige, at, at, at når det har været sagen for hendes vedkommende, så er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det. Øh, men øh, for mig har det været et, et privat anlæggende, øh, og er det stadigvæk i dag. Og, og der er jeg også, at, øh, at jeg ikke gik ud i pressen og, og gjorde det ene, eller andet og tredje. Jeg, øh, jeg valgte at tale med min familie, som var det vigtigste i den øh, henseende og den tid, ikke mindst for mig. Og øh, der var det vores beslutning at gøre det på den måde. Hvordan var jobbet i AGF kommet i stand? Jamen det var det jo egentlig bare, som det normalt er, hvis man skal, skal være til et job, at øh, jeg blev kontaktet af dem. Af Jacob Nielsen. Jeg tror lidt, han havde via en agent øh, prøvet at spørge ind til, om jeg måske kunne være interesseret, så han ikke ringede et forgæves. Man vil jo ikke uh, tabe ansigt, når man <laughs> ringer ned, hvis jeg nu har sagt blank nej. Og så havde vi, så havde vi nogle, nogle snakke der igennem, og jeg var åben over for Sønderjysker og sagde, at, at jeg havde en snak med dem. Og øh, valgte så til sidst at sige ja tak til at, til at tiltræde dig. Og det sluttede så, før det begyndte. Øh, vi får det jo at vide en til to dage, tror jeg, efter det, der skulle have været din første arbejdsdag 1. marts. Øh, hvad var det for nogle dage og uger, du gennemlevede derfra? Nej, det, det var ikke særlig sjovt. Øh, det med at, at blive vendt i, i pressen med, med et privat anlæggende, øh, som, øh, som, som blev vendt og drejet, og man ikke rigtig kunne gøre noget. Ja, jeg kunne selvfølgelig give give til genmelde, mm. men det, det valgte vi ikke at gøre. Det, øh, det var selvfølgelig hårdt, og det var ikke særlig sjovt. Og en ting er mig, men en anden ting er også øh, min familie, og, øh, og mit navn, Heisen, er ikke et... Øh, et særligt common-navn, så, så det er klart, at, at det, der ligger på det, i forhold til det, det er at jeg da rigtig, rigtig, ked af for, for hele min families vedkommende. Så, så det har været tungt. Det har været mentalt hårdt, vil jeg sige, det, det hårdeste, jeg har prøvet. Så det, det har jeg benyttet mig rigtig godt af, af min familie i den her scene, for, for de har gjort, at, at vi er kommet igennem det sammen, og det er sådan set det vigtigste for mig, at vi står bagefter og stadigvæk har det godt det familiedelen gætter jeg på har fyldt rigtig meget den første del, på et tidspunkt kommer du sikkert også til at tænke på dine din muligheder, altså din, din job du havde jo sagt farvel til et og var på vej til et andet, og lige pludselig stod du uden var du bange for, hvad det her gjorde ved dine muligheder i fodboldbranchen fremad? Efterfølgende er det selvfølgelig noget, man tænker på. Lige da det skete, der, der var jeg egentlig bare ret chokeret, og, og kunne ikke rigtig tænke ret meget klart, synes jeg Men, men efterfølgende, så, så tænker man selvfølgelig, hvad det har gjort, og hvad det har gjort på ens navn. Jeg har altid gerne ville stå, og synes jeg også selv, være meget troværdig, og været en, en hård arbejden af lige til fyr. Og når man så får sådan noget på sig, så, så gør det selvfølgelig meget ved det ry og det rygte, man havde. Så det har, det har i den her scene også gjort ondt, fordi det kan man jo godt mærke efterfølgende. Mm. At, altså selvfølgelig, når tiden går, lærer det mere og mere, men, men selvfølgelig har det sat sit præg, og selvfølgelig har det været et, et ar, der stadig er der. Og det tænker jeg også at vi skal snakke om når vi kigger lidt fremad mod din fodboldmæssige fremtid eller din karrieremæssige fremtid. Nu er der gået 14 måneder cirka. Hvad har du lært af det her forløb? Jamen, som jeg siger, jeg jeg kigger meget ind i mig selv i den periode og jeg har i hvert fald lært at, at ens familie og venner, de, de er rigtig, rigtig gode når det er at det hele det ikke kører som det skal og det ramler og og man ikke lige ved frem og tilbage, for så har man brug for nogle, nogle støtter. Og det, det har de været hele vejen igennem. Og så, som jeg sagde før, så lærer man selvfølgelig også af, at... At, at der har været et eller andet, som, som et andet menneske ikke har set på samme måde som en, og, og også noget, man fortryder i, i det korrespondence, der kan været så, så det tager jeg selvfølgelig også til om og det er jo klart, at man skal, man skal lære hele vejen igennem, og jeg kan desværre ikke gøre noget om, der er sket, men jeg kan da i hvert fald lære det, så man fremadrettet kan agere på en anden måde. Så der er ting, du fortryder i, i forløbet? Ja, selvfølgelig er der det. Ja. Det siger sig selv. Ja. Jeg sidder heller her og og siger andet. Jeg siger bare, at, at der er også en anden side af det, som jeg ser det. Men det vi vil vi jo helst tale om her i vores det klub. Det er fodbold. Yeah. Det er rigtigt, og det er jo også din meritter som sportschef i Sønderjyske, som gør, at vi vil have dig ind. Så lad os dreje fokus over mod det. Først vil jeg spørge, hvad har du lavet i tiden, siden vi så dig? Fordi ja, der er jo gået 14 måneder i hvert fald. Det første halvår, der træk jeg sådan lidt stikket. Der tror jeg, jeg havde brug for på studie, Selvfølgelig på grund af det, der skete, men også lidt... Christian kan jo selv snakke med om det. Når man, når man er det, man er, så er man på hele tiden. Og man har rigtig, rigtig mange arbejdstimer, også når man kommer hjem. Så, så det med, at jeg, jeg kunne trække stikket, og jeg kunne, jeg kunne være mig selv med de tanker. Og, og de snakker, jeg skulle have med en masse personer. Fordi det jo ikke... Nu sagde jeg, at jeg gik i pressen, men jeg har så sandeligt talt med rigtig, rigtig mange, så, så lidt spredt. Det, jeg havde at sige, af den vej. Så det var vel det, jeg brugte det første halvår, på Så det, det næste halvår har jeg, jamen, mere talt med folk i et netværk, der kunne gavne mig og, og få det ud der igennem, fordi der skal jo ske et eller andet på et tidspunkt. Og nu laver jeg også et, et skriv på den, som, som lige pludselig virkede pressen blandt andet igen. Og det gør det er det også... jeg jo en grund. Det er jo fordi, nu, nu føler jeg, at jeg står der, at at jeg har sundet mig, og jeg har været ekstra eftertænksom, øh, og øh, jeg har talt med en masse mennesker, så nu, øh, nu er jeg klar igen til at komme ud og, og angribe verden. Hvor er du mentalt oven på, på det øh, år plus det lyse? Der er... Jeg føler, jeg er et, et rigtig godt sted. Øh, som jeg siger, det, det første stykke tid var jeg ikke et godt sted. Øh, jeg er et menneske. Jeg har også øh, følelser, og øh, det, øh, det satte øh, sat stor præg på mig, selvfølgelig gjorde det. det. Men, øh, men jeg er også en, der altid har sagt, at øh, man kan ikke sidde og være en sur og gammel, bitter mand og, øh, og græde hele livet. Det, det nytter ikke rigtig noget. Øh, man, må, man må tage ved lære og øh, så rejse sig igen og så komme fremad. Og øh, det er ligesom det, jeg er kommet frem til nu og, og synes, at, øh, at jeg er helt klar til. Vi kommer til at tale om det synderjyske du forlod, som jo var noget andet sønderjyske end det, du gik ind til, da du som 38 år fik tilbudt jobbet som sportschef i klubben. Men, men inden, der er nok mange, der ser programmet, som måske ikke lige tænker over, hvem det egentlig var, der var forgænger for hejsen i sønderjyske, fordi Ole Nielsen var jo i virkeligheden også en højt respekteret fodboldkøbmand, som du også kan huske, Niels Christian. Hvad var det for, et, hvad var det for nogle sko, som hejsen skulle udfylde? Ja, men Ole Nielsen er jo en uh, proven uh, i, uh, hvis man må bruge det udtryk. Han uh, har jo sidenhen også både før og efter uh, lavet uh, dygtigt uh, fodbolddirektørarbejde. Så uh, det var jo uden tvivl og var med til uh, at transformere kan man sige, i Sønderjyske, sådan som jeg oplevede det udefra, fra Haderslev til Sønderjyske, til at profes professionalisere. Uh, uh, foretaget og, og fodboldforretningen. Uh, så der tror jeg, at uh, Ole Nielsen havde lagt nogle uh, trædesten, som, uh, som Heisen kunne, kunne komme ind i. Og så synes jeg jo, at, uh, og det vil jeg godt starte med at sige, ikke fordi det skal være federi, men uh, jeg synes jo, at Heisen lavede et fantastisk stykke arbejde i, i Sønderjyske efterfølgende. Uh, og, og det er jo også noget af det, jeg vil gerne høre noget mere om. Altså, hvad, hvad var det, der skete i den periode? Du er sønnerjede med, med stort S, så du passer jo, kan man sige, generisk og kulturelt øh, perfekt ind i, i den øh, sammenhæng. Så jeg synes lige inden vi kommer der til, hvad vil du egentlig i AGF? Altså du er sønnerjede, <laughs> du er orleffrede retsjer, og Hvad skal du nord for kongen? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Og ja, i den grad er og har været der hele mit liv. Jeg jeg tror jo endda ned i, i år 2000. Det er jo også det man skal huske i det og var så først spiller og siden træner ja. og ville faktisk gå trænervejen under Ole Nielsen. og havde snakket med ham og sagde, at nu skulle der sig altså mig op omkring førsteholdstruppen og det var sådan lige i planen at jeg skulle det som noget transitionstræner sådan man kunne komme halvanden som assistent men så fik jeg så bud som det her i og med han smuttet, men jamen AGF, jeg synes bare jeg har haft jeg har haft andre tilbud på hånden før som hvor jeg også har talt med klubber i Indland. Og nu synes jeg bare, at, at det passede i forhold til, til det familiære. Jeg havde nogle store børn, som var ved at flytte hjemmefra, og de to af dem var, og så var det bare, for mig, jeg altid havde altid at spille i AGF, fordi jeg synes øh, altid, øh, en ting af FCK og Brøndby, de, de, de er for sej på, på det område, men AGF, jeg synes altid, at vi var bagud, fordi øh, fansen og, og moden og avraren og det hele, og, og det gad jeg godt at være en del af. Og så havde jeg selvfølgelig også et, et stort håb om, at, øh, at jeg kom til en klub, der kunne være med øh, helt op, og det var rigtig sjovt, øh, hvis, hvis der er noget, man... Men i hvert fald ikke kan sige, som, som jeg ikke er, så, så er det en vinder. Jeg vil vinde hele vejen igennem. Og hvis jeg nu kom til en klub, der kunne vinde lidt mere end den, jeg kom fra, så ville det være rigtig sjovt. Og så blev jeg selvfølgelig også... Jeg havde nogle rigtig gode snakke med Jakob hvor, hvor der blev lagt en plan, og der var noget strategi, og, og der var også noget, som de skulle kigge ind i, vi ved selv, med, med nyt stadion. Og og måske lidt større budgetter. Så de var jo et rigtig, rigtig godt sted i forhold til, at man som fodboldmand og købmand kunne komme ind og foretage og være med til at, at træffe nogle beslutninger på de investeringer. Det tilsalte mig rigtig meget. Så, så, så det var vel grundlæggende derfor, at jeg valgte at skulle nord for Kongo. Nu sidder du så og kan se på tabellen, ligesom vi andre kan, at, at det er i hvert fald ikke gået den vej for, for AGF siden da. Er det sådan lidt specielt? Har det været lidt specielt at sidde og opleve det fra? Ja, altså jeg, jeg talte med min kone i går, og, og, og vi sagde jo, at, at de potentielt to klubber, jeg kunne være i, Søndergysk og øh, det er ikke gået. Så forfærdeligt godt siden dengang, så, øh, så det er jo nemmere lige at, at puske og sige, øh, det er der jo nok en grund til, men øh, det med smil, smil på, på munden selvfølgelig. Øh, men, men altså, jeg nåede ikke at tiltrække F, så, så jeg har jo ikke som sådan et forhold til dem. Mm. Øh, men, men sønderjyske, det gør mig rigtig, rigtig ondt, at øh, de ligger, hvor de gør, og nu med alt største øh, sandsynlighed rykker ned for første gang i 14-15 år, så det, øh, det, det gør ondt inde i mit hjerte med alle de mennesker, jeg kender denhed og lad os uh, tage derhen uh, senere, fordi uh, nu går jeg tilbage på mit spor, uh, Niels Kristian. Yeah. Det var fint, vi lige fik ikke delen med. Men, men da du uh, dengang bliver ansat som uh, sportschef i Sønderjyske, hvad var det for en rolle for dig at gå ind i? For du kommer jo på det tidspunkt fra noget U19-træner i klubben, tror jeg det er, ikke? Uh, da, du, uh, da du siger ja til at overtage uh, tøjlerne for Ole Nielsen. Ja, men jeg blev helt paf. Altså, jeg, jeg havde slet ikke... Jeg havde slet ikke det i pipeline for mig selv. Altså, jeg ville være træner, og jeg gik efter at blive øh, den bedste mulige på det, det højeste mulige plan øh, som træner. Men øh, lige pludselig så kom Claus øh, Rasmussen og Günther Kohl, som, øh, som jeg desværre heller ikke er der med i den her scene i hvert fald. Claus er der selvfølgelig stadigvæk i Sydøstlige Lidsport, men har øh, spurgt mig. Og der, der kunne jeg ikke lige sige ællemiddel ja, samme. fordi det, det var slet ikke inde i min, mit mindset, at, at det måske skulle være den vej, og jeg vidste heller ikke rigtig, hvad det indebar. Det kunne være, at jeg skulle have taget et opkald øh, for at høre, hvad det var. Men, øh, men efter et, et par, par døgens tænketid, jamen, så tænkte jeg bare, at det var en mulighed, jeg kunne lade gå fremme. Øh, fordi jeg har altid øh, vil stå på mål for alt det, jeg gør. Øh, og her kunne jeg i hvert fald træffe nogle beslutninger, som jeg skulle stå på mål på, men som jeg også kunne... Øh, jeg tror rigtig meget på mig selv og, og de ting, jeg gør. Og nu kunne jeg i hvert fald komme ind og, og være med helt op, hvor, hvor de store beslutninger skulle, skulle træffes. Så, øh, så jeg tror, det er en med åben sind, øh, velviden, at, at der var meget at lære. Og, og det var så også rigtig gavnligt, at vi havde en gammel rotte, kalder jeg det nu, øh, i Lars Søndergaard, øh, som hjalp mig rigtig, rigtig meget, ikke mindst det første halvår. Mm. Altså han var, han var med hele vejen, og han var en stor støtte. Øh, så, øh, så det var også godt, at han var der. Og det ikke var en Jakob Mikkelsen, ja. vi måske havde der dengang. Så det, var, det var to helt grønne, der, der skulle stå på egne ben der. Så, øh, så det, var, det gjorde også overgangen bedre for mig. Og klubben. Hvad overraskede dig ved jobbet? Kan du huske det? Jeg tænkte egentlig, at... Øh, jamen, hvordan skal jeg kunne komme til at tale med agenter? Jeg, altså, ja, jeg kender en masse, men jeg kender dem ikke som sådan. Men jeg vil sige, når man træder ind i det, lige når du, når du får det værv, så er din telefon eksploderer bare. Så, så det blev bygget ret hurtigt nemt op. Mm. Og det overraskede mig faktisk lidt. Øh, så, så er der bare rigtig, rigtig mange ting med det, øh, som... Altså, min arbejdsdag blev i hvert fald længere, lad mig sige det på den måde, så, <laughs> det, så det, om det, det, skulle man, det skulle man lære at tilpasse sig, og det var jo også noget familiært, som vi skulle have indarbejdet, at uh, man, uh, man var rigtig meget hjemmefra, og, og så også weekender og ferier, det ved du jo selv, altså lige pludselig så kunne man ikke tage med børnene på ferie, så blev det på nogle andre tidspunkter, så uh, jeg har ikke fortrudt et sekund, vil jeg gerne sige, men, uh, men det har jo sin afsavn på nogle områder. Det var det godt set gang af Sønderjyske at tage en mand netop med den her DNA, så kan man lige udtrykket eller ej, men fra egnen og fra klubben ind? Det, det synes jeg, historien har vist jo. Altså, jeg er fuld af beundring for det arbejde, som Heisen lavede i Sønderjyske og de resultater, der er opnået. Og, og samtidig synes jeg også, at klubben øh, som fodboldklub øh, flyttede sig fra at være i virkelig et projekt til at blive en, en fodboldklub, man var nødt til at regne med. I fik også bygget stadion ud. Det begyndte at ligne en Superliga-klub og blev en Superliga-klub, som også øh, havde en rolle at spille, øh, var et svært svært at spille, og også et hold, man altid skulle tage i betragtning, også på udebanen, fordi det var et solidt hold, og der blev bygget et hold op, også med, med nogle personligheder, som jeg synes var attraktivt, både at se på udefra, men også øh, gav Superligaen et, et pus, som ikke havde været tidligere. Så altså, øh, stor aspekt for det arbejde, der der lavet dernede, og det var også derfor, jeg godt vil vide, øh, når man har set det udefra og set den udvikling og også nået de resultater, der er så selv en del trænere indover, over, men sportsdirektøren har været den samme. Og jeg er sikker på, at det er dig, der har haft en, en, en, en stor, øh, et stort overskud sagt med hensyn til den linje, der er lagt. Men hvad var det, der skete i løbet af de første år? Fordi der flyttede jeg jo enormt meget. Held. Ja, det er altid godt. Ja, det er en super flere, god der Napoleon blev altid spurgt, hvordan han udvalgte sine generaler. Han sagde altså, at det første, jeg kigger på, det er, om de er heldige. <laughs> men du har jo helt ret i, at, at da jeg tiltrådte, der havde, vi, der havde vi... Jeg kan huske, at stadion var jo helt åben, og vi havde kun en tribune ja. over på den anden side, og vores talenthold spillede i den anden bedste række, måske midt i, så, så der er der jo sket rigtig, rigtig mange ting dernede, men... Men grundlæggende så, øh, de stod på godt sæd. Ole Nielsen har gjort et fremragende stykke arbejde. Jeg synes, at, at man manglede at, at samle klubben i forhold til, at, at Ole var oplevet ansat til, at vi skulle død og pine, øh, overleve hver år. Og det var jo mega godt øh, lavet og arbejde. Men, men det der med, at, at talentdelen den også skulle komme med op, fordi det var Sønderjylland, og de slog sig op på at være en landsdel. Og... Det, det er altså lidt anderledes, som det er Peter Christiansen eller Rasmus Vinderslev, der, der spiller kontra to udlændinge udefra. Så vi skulle have et eller andet der, også for at gøre det til et eller andet unikt. For mig, der er det, for mig det jeg synes, vi skabte mest og fik til at gro endnu mere under den periode, var der, det var, at, at Sønderjyske det, de skabte sig en virkelig, virkelig stærk identitet. Altså, du siger det selv, øh, om vi så var bunderøv eller knoldsparker eller hvad de kaldte os, jeg elskede det. Altså, vi havde en identitet, og det der med, at som jeg siger, jeg havde, der kom til AGF, det var fordi, de havde et eller andet, som, som irriterede en, og som var stærkt. Men det ved jeg også, at vi havde nede i Sønderjyske, og det gjorde mig rigtig, rigtig stolt. Og så, så lavede vi jo selvfølgelig bare nogle tiltag. Vi, vi satsede meget på talentdelen, og fik den op at køre. Vi, vi satte også på træner, altså, da vi tager Jacob Mikkelsen ind, og... Og ja yes, det, det er jo jo hovedaktør i, sammen med, med Günther Koles og Claus Rasmussen, som altid var med på de beslutninger også. Så der er det jo helt vanvittigt, vi gør det. Altså, jeg havde været der et år, og så, så tager vi jakker ind. Så det var, var herr Grøn og herr Grøn, der stod <tøk> i Superligaen og skulle til at præstere. Men, men da vi havde Jakob ind, der vidste jeg bare, at det var det. Og, og som jeg siger, jeg er hele tiden... Både fået lov til, men også altid vil gøre, som jeg synes det bedste. Så, så, så kommer man til at præstere bedst, både for sig selv, men også den klub, man skal være i. Så, så det vil, er det vel lidt derfor, jeg tror, det er gået som det er. Tror du også, at det, nu skriver jeg bare den bold med Jakob Mikkelsen, det at er satse på så ung og, og grøn en træner, som du siger, også handler om, at, at du selv var den, du var, og kommet med det, du kom med. Og, og også, ja, var en ung, nærmest for ung til rollen, hvis man kan sige det. Ja, øh, altså, Jakob... Jakob og meget have jo et godt samspil, og det, det synes jeg er, er mega vigtigt. Det er det, jeg har været træner ud fra mange gange, og så selvfølgelig, hvor klubben stod i forhold til den næste profil, man skulle have. Fordi det skal også passe ind, hvis du skal tage det næste skridt, så skal de også være på den måde, som du føler, det næste skridt skal være. Du kan ikke bare hænge i det samme hele tiden. Men, men Jakob, han... Øh, Altså, han er jo bare altså, fantastisk menneske, først og fremmest, jeg er venner med ham i dag, så jeg, så jeg skal jo sige noget godt om ham også, øh, og det kan, jeg, det kan jeg kun gøre, men, men han har et drev uden lige, øh, og så har han sådan en eller anden frækhed. Altså, Jakob, det kan godt være, at jeg siger, at jeg tror og gør det, jeg, jeg hele tiden vælger, jeg føler for øje, øh, og har lidt intuitivt skal være. Det har han om noget. Altså, det er by far den dygtigste træner rent taktisk på kampdagen, som jeg har haft. Altså, han kunne ændre en kamp øh, i løbet af, dagen, jamen, så spiller vi med to i bunden i stedet for, altså det var han helt, helt fantastisk til, og øh, det gjorde selvfølgelig også, at det bare blev, det blev jo jubelrigt, mens han var der, og øh, der burde jo næsten stå en, en statue øh, dernede, ved siden, af, ved siden af mig selvfølgelig, men har øh, gjorde et fantastisk stykke arbejde, og, og det passede bare lige ind, at, at han kom der, øh, og vi var to unge folk, der var blevet fremad i verden, og, og, og var, var igen heldige. Der var også, når man udefra, så jeg i hvert fald, hvis man så for eksempel var til nogen sådan, hvad kan man sige, ikke fodboldmæssige ting, til en, til en fodboldfest eller et eller andet, så kunne man fornemme, at altså, træneren var ekstremt tæt på sit hold. Altså, han kunne feste lige så godt med dem, som en holdkammerat kunne. Jeg tænker lidt, det var den kultur, I også havde det der meget sammenkittet. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad overvejelserne var omkring det? Var det vigtigt for jer? Ja, det var det. Det dyrkede vi rigtig meget. Men, men folk skal jo ikke være i tvivl om, øh, fordi det er jo også det, vi meget bliver mødt med, at, at ja, ja, men kom, kommer det ikke så meget over på den anden side? Altså det, det har vi også hele tiden skulle balancere, og jeg ikke mindst skulle styre og balancere, fordi en ting er, at du sidder ude på timerne, når du har opnået om det er at overleve eller sølv mm -hmm. eller hvad det er. Og, og drikker og hygger med, med dine stab og dine spillere, men, men der kan også komme noget, hvor det ender ud i noget bagefter, som man skal lappe på. Ja. Så, så det var vi selvfølgelig. Det har et sted. Ja, det, det, det har man nemlig. Men, men der synes jeg altid, at vi fandt en balance, fordi alle vidste bare, at, at det var kulturen, og det var i orden, og, og det der skete på den dag, men det, det, det var ikke noget, vi tog med dagen efter. Så, så ja, vi har klart dyrket det. Og, øh, og hele vejen igennem under mig dyrkede vi det. Æh, jeg husker da vi vandt pokalfinalen, skulle vi jo, der lov vi jo også og kæmpede om at skulle rykke ned. Æh, og det første, spillerne siger, det er, men nu skal vi da fest og sådan noget. Og jeg måtte jo sige, selvfølgelig sagde jeg, ja, selvfølgelig skal vi feste, men der var jo også en kamp dagen efter, men alligevel festede vi. Så, så det der med, altså jeg... Grunden til, at jeg også var i den verden, det var, at man var sammen med nogen om et eller andet. Mm. Og hvis man så kunne hjælpe med ikke, når man lykkedes med et eller andet, skulle fejre det og skulle, skulle være sammen om det, så, så var det ikke det rigtige for mig. Det der med, at, at folk går hjem, om man har tabt eller vundet, det, det kan jeg ikke rigtig mere. Du ansætter også et par trænere med, Claus Nørgaard og Glenn Ridersholm i din tid. Kan du prøve at sætte nogle ord på, på dem? De, jeg tænker dem jo ikke sådan lige en til en med Jakob Mikkelsen. Nej, man kan sige, at Claus Nørgaard fulgte efter Jakob Mikkelsen, og Jakob blev jo, ham solgte vi jo til, til Hammerby. Jakob var klar til det næste skridt der og fik et rigtig godt tilbud, og vi fik også et fint tilbud i forhold til at få lidt økonomisk kompensation for ham. Og så stod vi jo lidt og skulle finde en ny, og for mig lige der var det rigtig vigtigt, at, at vi fandt en træner, som, som så meget på klubben. Og, øh, og hvis, jeg kan, hvis jeg skal sætte præg på, hvad Claus Nørgaard gjorde, så var det, at han tog klubben frem for alt. Altså, han stillede aldrig sig selv øh, foran i forhold til noget. Øh, så, så på det område var han helt, helt fantastisk. Og, og de ting, så en, som, der ikke fyldt for meget, eller hvad? Nej, ej, egentlig ikke øh, som sådan, men en, som, som tænkte rigtig, rigtig meget i Øh, Jakob var, var jo også en ener, det skal man jo også sige. Mm. Altså Jakob øh, tænkte jo også meget på, øh, hvad skal der ske i morgen, og det ene, og det andet, og det tredje. Ja, måske brug for en, der, der hvilte rigtig meget i, at det her, det var Sønder og det her, det var altså rigtig godt for ham. Øh, og det var de snakker, jeg fik ud af det her ved at have Claus Nørgård. Og så var det jo igen en træner, som, lidt ligesom Jakob, som kom og havde et talent og skulle springe ud i noget nyt. Øh, han havde jo ikke rigtig været, øh, været cheftræner før i den her scene, og på det plan... Så, så, så det synes jeg også var spændende, og troede jeg på, at, at vi igen kunne, kunne få en, en mikelsen case øh, af den vej. Så, så derfor valgte vi øh, at gå den vej med ham. Og hvad så med Ridersholm? Fordi han, han, han synes jeg jo også afviger, øh, fra, især fra Claus Nørgård. Ja, rigtig meget, og det var også bevidst altid den tid. Claus Nørgård, øh, hvis man skal sige en ting, som... som ikke var det, han havde flere for og interesserede sig for, og det vidste jeg sådan set godt, dengang jeg ansatte ham, så, så det er ikke noget, der skal lægges sammen i skoen. Men, men, men, men det at stå foran kamera, det at skulle være kommerciel, det var jo ikke det, han som sådan... Følte, var noget, han var god til, eller som sådan var noget, han, han lystede. Men han gjorde det selvfølgelig, og han sagde de ting, han skulle. Men vi manglede måske, også som man vokser som klub. Det ved du selv, Niels Christian. Altså, der, der er bare en kommersiel del i det. Og, og der følte jeg, da det, vi, var, vi, vi tog afsted med Claus, at, at klubben var på et helt andet sted. Altså brandmæssigt set, hvis man kigger over de år, hvor Sønderjylland var henne fra, vi lå og, og slossede, og folk de, de, de ikke anede, hvor Hederslø var henne i verden. Og så til, at vi har været i Europa, og hvor den søl og alle de der ting. Vi var bare brandmæssigt set et andet sted. Så vi skulle, vi skulle bruge en rigtig, rigtig stærk kommersiel leder, som også ud af i pressen kunne begå sig rigtigt og sælge os af den vej. Så, så, så det synes jeg, at Glenn var, øh, var spot on på i den her ting. Hvad tænkte du øh, om, øh, om Glenn Redesholm til Sønderjylland? Hvordan, ja, eller jeg hvad synes du så, er øh, øh, Nu er der nogen, der kan huske som en elefant. Jeg kan i hvert fald, i hvert fald huske, at selve ansættelsen var kontroversiel ja. på den led. Uh, måske ikke fra Heisen's side, fordi man har lov at gå på jagt i trænermarkedet efter de trænere, som man nu synes, man kan få fat i. Men jeg synes måske ikke, at Glenn Riddersholms kommunikation var, uh, var helt uh, straight lige i forhold til... Uh, han lige var blevet ansat i en klub og havde købt ind. Han har jo meget med at fortælle, hvilke projekter han har købt ind på. Det synes jeg, fra at sige det lige ud, var meget uheldigt. Og derfor synes jeg også, at han fik en lidt dårligere start, end han måske burde have fået. Men det ved jeg ikke, om du havde tænkt over på forhånd. Men der er jo, er jo Glenn, er jo, han er jo kommunikativ, meget uadvendt. En gang imellem er jeg så ikke helt enig i det, der kommer ud. Og i det her tilfælde synes jeg, at han slår meget uheldig afsted med det. Og det var synd for sønderjyske, synes jeg. Jeg tænkte ikke så meget over, at han var i en klub. Det er der mange trænere eller ledere for den sags skyld, som man, man får ind, der er. Jeg er da enig i, at, at, at det kunne være løst på en bedre måde. Og han var lige tiltrådt deroppe, så, så hvis jeg kigger på hans vegne og, og vensyssels vegne for den sags skyld, så var det selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg skulle sørge for at være ansat i en klub, hvor, hvor vi skulle have den bedst mulige kandidat ind til at styre job. Og, og der tog jeg fat i ham, og han ville gerne også, og så fik vi det løst med Men men jeg er da enig i den her scene, at, at det kunne være løst bedre øh, fra hans side og venstens side i forhold til det. Og så vil jeg sige, du har helt ret. Altså Glenn, øh, Glenn deler jo vandene. Øh, jeg har altid, øh, og også den dag i dag, øh, haft et rigtig, rigtig godt øh, venskab og, øh, og samarbejde med ham. Men jeg har også gået op efter ham nogle gange. Selvfølgelig har jeg det, øh, fordi han er en, der... Altså, han, han, han lever under fodbold øh, hele tiden, og, øh, og, og han var der 24-7. Altså, han, han bosatte sig lige over på den anden side af, af vejen, så, øh, så han jo var til okay. alt. Nå, han Stor kæmpe respekt for hans engagement og hans dedikation. det er helt sikkert, det vi ligesom lige rører ved her, det er jo bare, at både som, som Superliga-træner eller som fodboldtræner, i hvert fald i den professionelle fodbold, og også som sportsdirektør, så lever du lang hen ad vejen, også din troværdighed. Og det er klart, at øh, når man ligesom begiver sig ud af nogle forklaringer, om hvor meget man egentlig lever, så ind i et projekt, og man så løver, løver fra det efter 14 dage, så har man jo et problem. Mm. Og det er jo bare det, jeg synes, det var måske lidt lidt start mm. han fik. Mm. Øhm, men så gik det jo derhen ad vejen i hvert fald. Jeg tror nok, at Sønderjysken var et bedre sted, mens han var der, end de er lige i dag i hvert fald. Men eller... så kan skulle diskutere ved årsagen, om det er dig, der er fradtrådt, eller det er Ridersholm, <laughs> der er fradtrådt. Det kan vi dykke lidt Men er lidt. der en balance i, eller det må der næsten være, tænker jeg, når man ansætter en træner, at han altså ikke bliver for stor? Fordi Glenn er jo et eller andet sted, et brand i sig selv, kan du sige. Kommer ned til en klub, som, som jo ikke er en, en stor klub, og du sidder der også og har din personlighed. Der, der må nogle gange være nogle ting, der sådan, lige skal files af, ja. øh, sådan nogen som jer to personligheder imellem, for eksempel. Ja, det, det var det også. Altså, jeg har aldrig nogensinde været med til at tale så meget med en træner, øh, som jeg gjorde med ham. Og det er egentlig positivt for, hvad jeg tænker, fordi vi kunne vende alt, og vi kunne sidde i flere timer øh, ude på aftenen og gøre det, og, øh, og som jeg lidt var inde på før, der, der skulle der også ryddes op efter, at nogle gange om det var over for en kommune, hvor han lige havde været, været for hård ved det ene og det andet. Vi var i gang med en forhandling med dem til at skulle have nogle baner øh, til at gøre bedre, og så kom han lige til måske at sige lidt for meget øh, svinsk om dem, så, så, så det blev sværere for mig. Så det er det, jeg siger, at, at han, han levede og åndede det og var ikke altid... Skulle måske synge spytte, øh, nogle gange i forhold til, at han reagerede. Men det er sådan, han er som menneske. Og det er jo det, jeg et eller andet sted også godt kan lide. At han er sådan meget øh, lige af busken og, øh, og meget troværdig i forhold til, hvordan han i hvert fald er. Øh, men, men det har jeg talt med ham rigtig meget om. Øh, at, at der kunne han godt have, have måske vendt nogle ting og måske have kørt lidt mere i forhold til den retning, vi havde nogle gange øh, på, på nogle plan. Øh, men, men det er ham, og jeg vil... Jeg vil hellere have, at jeg skulle hive lidt den anden vej, end jeg hele tiden skulle skubbe på i. Det var i hvert fald der til vi var kommet. Mm -hmm. men, men man må så også give glænde, han kommer så også med et, et netværk, som du måske ikke havde på det tidspunkt. Fordi i kraft af sine tidligere ansættelser i Midtjylland og AGF og andre steder, så havde han jo et kendskab til en række spillere. Og det virkede i hvert fald som om, at han havde en stor andel i, at det så lykkedes jer at tiltrække, nogle af de spillere, som han tidligere havde haft i andre klubber, som generelt var med til at styrke jeres trup. Har, det der jeg vel ret i? Det har, på. det har du fuldstændig ret i. Og det var jo også det, som, som jeg håbede, men så, så viste sig var sandt, at vi ja. købte ind i, fordi han havde et kæmpe natværk, og Og jeg fandt i hvert fald ud af, at at på trænerdelen og dem, der havde haft ham, de, de havde i hvert fald et rigtig, rigtig godt kendskab til ham, og de vil rigtig gerne arbejde under ham. Øh, fordi det var jo derfor en, en Albeck, en Bangor, en Rilvan. Øh, jeg ved godt, at det er nemt at sige, at jamen, de er som fra Midtjylland, og det var bare da vi tog dem fra. Men det var jo spillere, som vi synes der kunne hjælpe os, og, og det var på grund af Glenn. Og jeg ved... Så var Albeck og Rilvan Hassan øh, Bangor, var det, var det Glens ansættelse, eller var det dine idéer? Øh, det var... Altså, jamen det var begge. Øh, hver gang vi skulle ind til et vindue og to og tre frem, så lavede vi selvfølgelig, hvad vi skulle have. Og, og, og når jeg så kom og sagde, at nu har vi mulighed for den og den og den, så kigger vi selvfølgelig på, på dem, om de passede ind mm. i det. Men klart, at han var det sidste, der fik dem overtalt. Mm. Ingen tvivl om det. Og det skal man jo bruge. eller være dumt andet. Så Glens sagde rigtig meget. Altså han var den, der sagde mest med til den sidste samtale, end, end de måske gjorde før. Fordi han, han var med stærk til lige at få dem overbevist om det sidste, mm. og, og, og mega skarp kommunikativt, og, og, og mega klar i spyttet i forhold til det. det. var i hvert fald ikke noget, de ikke tænkte, at de vidste, når de gik ud af, af døren. Det havde han uh, fået dem forklaret i, i sin lange... Jeg skal sige, det, sig, det lyder som <laughs> nogle lange samtaler. <laughs> ja, det var det, men, men det var gavnligt, og det gjorde, at, uh, at det var nemmere at tiltrække nogle, uh, nogle spillere i den, uh, i den periode. Og når vi nu er ved det der med at tiltrække spillere, skal vi så ikke tage de lektier, du har fået for, som vi plejer at give til første gang, der sidder en sportschef, eller en første gang sportschefen besøger os, nemlig de her kategorier, og lad os starte med røverkøbet. Ja, øh, der tager jeg jo faktisk lidt et helt transfervendue, fordi mm -hmm. øh, i den periode, hvor øh, vi lige har overlevet med, med Lars Søndergaard, og han drager videre, der hiver øh, vi jo først, nu har vi snakket om ham, Jacob Kielsen ind. Vi har en Mark Petersen, vi har en Mark Dalhente, vi har en Janus Strachmann, vi har en Troels Kløve. Og alle de der får vi i hvert fald to eller tre af dem øh, gratis, på grund af at de ikke rigtig har noget. Der er en Marcel Rømer, som er kommet i overskud i Viborg. Så vi får egentlig lavet et rigtig, rigtig godt råd at købe samlet set, og, og det viser jo så sidenhen, at at de passede spot ind i vores klub på den måde, de var, og måske også det sted, de var i deres liv, at, at, at de var ikke til en stor klub, men, men det her, hvor de kunne, kunne forme og være de store kanoner, det passede helt perfekt for dem, og, og at de kunne så være det på den rigtige måde for os, det var helt fantastisk. Så jeg vil sige, det synes jeg var, var røverkøbet i det, at, at vi fandt fordi vi, vi, vi skiftede godt nok mange i den periode der, hvor der kom nye træner. Men, men vi fandt bare nogen, der passede ind lige fra start af. Og røber købet i sig selv kommer i, at vi ikke betalte ret mange penge for det. Og det er jo noget, man kan lide i Jylland 1. Ikke at bruge for mange penge, men sig. at få flere øh, sådan i samme tilbud. På ja, ja, jeg laver det ikke andet, når vi ude har sponsorer og siger det der. Og vi har næsten ikke givet noget for dem. Altså jeg fik kæmpe applaus øh, hele tiden. Nej, men man vil altid lave et, et, et godt køb lige meget hvad. Og nogle gange så skal du bare øh, give et eller andet. Man kan også en Alexander bare jo at, at fremhæve. Solgte vi for, for det højeste beløb, vi nogensinde har gjort i Sønderjysk. køb vi i HB Køge dengang. Så, så, så det er jo nemmere at sige. Men jeg synes bare, det, at vi ramte så mange lige der til, til et meget, meget lille budget. Det, det, det synes jeg var, var godt gået og igen heldigt. Og måske også, fordi det rykkede jer ja, som klub, ja, ja, eller det var, altså, det, det, at det. denne her samling af mennesker, både træner og, og, og spillere. Ja, og så, så, så viste det jo så bare sidenhen. Det kan Du aldrig. Du kan have en intention om, at de passer ind i den måde, du vil være som klub. Igen den der identitet, du vil stå for. Og så selvfølgelig også spillemæssigt, men det viser jo bare, at det var spotteren alle sammen. Altså, en, hvis man kigger på den sæson, vi havde, hvor Van Søl, altså altså en, specielt en, en, en Pierre Kanstrup og en Janus Strachmann, altså de er jo guldværd. Øh, altså, mit job, det var så let i forhold til, der var aldrig det ene eller andet rundt omkring i Krone, fordi det styrede de bare med hård hånd hele tiden. Så, så det, at man kan fange nogle personer, som selvfølgelig er gode i forhold til den måde, man også kan spille fodbold, men også uden for banen, og generelt set kan klare det nede i omklædningsrummet det er ikke hver dag, man, man oplever det. Lad os tage supersalder så. Ja, altså, øh, det er Alexander. Øh, og det er mere også den måde, Alexander var på. Altså, jeg har en, en ergerighed og en vildskab på den rigtige måde, det har, vi, det har jeg ikke været med til at opleve. Altså, han, det er faktisk folk skal vide med Alexander, det at han stod jo tit timer efter at kom før timer ind for at få den rette behandling og for at øve sit frispark og for at lave nogle løb og det ene og det andet og det tredje, så der, der ligger jo rigtig, rigtig meget bag, at han er nået så langt og i en forholdsvis lille klub som og som han nåede altså for landsholdsdebut man han var i Sønderjyske, det har vi ikke nu siger jeg vi, jeg er ikke i Sønderjyske mere det, er, det må være en gammel, gammel vane <laughs> at, at sige det, men, men, men vi har ikke ret mange, der har nået landskampe det er to eller tre, tror jeg altså danske landskampe, så, så det var bare det var bare en helt fantastisk historie, og, og så selvfølgelig, når det ender ud med at, med at være et rigtig, rigtig stort plus og det største salg øh, til dato i Sønderjyske, så, øh, så kan det ikke andet end, end være super salg. Jeg havde også tanker på, om det skulle være, øh, da, vi hentede, da vi hentede AK og Julius Eskelsen i, øh, i OB, mm -hmm. fordi det viser bare at være, være et... Et, et rigtig godt salg af en mart Lider, som var kommet til et sted, øh, at, at han skulle videre, fordi det, det var hans mindset på. Øh, at få to spillere ind, og, og nogle penge med, øh, det, det, det er også okay. Og så viste det så uheldigvis for Mart og OB, at han gik i stykker derovre, men, mm. men se bagefter, så kan man sige, de fik måske 0 og vi fik to spillere, som i den grej også var var med til at, at gavne os, og AK øh, skød pokalen ind for os, øh, den eneste titel, vi har haft. Øh, så så det, det, det var også sådan lige bag ved det andet. Svipseren. Ja, der bliver, jeg, der bliver jeg nødt til at sige de to ting igen. Øh, nu har jeg jo fået taletid, så, så vil jeg rigtig ud med nogle ting. Øh, og da vi tager i, i Sparta-Prag, det, det, det var for mig bare en kæmpe, kæmpe nedtur og, og en sweep, så rang. Ikke i forhold til, at, at det var sportsligt et kollaps, fordi det var vanvittigt, vi var nået dertil. Vi er lige på en sølv, og så kunne hjælpe mig, om vi ikke vinder tre kampe, og lige pludselig står i en playoffs mod, mod sparta Pravo, spiller 0-0 hjemme, og foran en 2-0 derovre, hvor de så scorer tre minutter før tid, så de går videre. Det er. Det var en svipser af den, af den vej, at, at det kunne bare have gjort så meget ved klubben. Og det kunne have, det kunne have smidt os 3-4-5 år frem i forhold til den strategi og de planer, vi havde. Så, så den, den gjorde rigtig rundt. Og, og, På grund af og, den økonomi, der var kommet med? Ja, lige præcis. Altså, vi lå også fordi, der var der er altid sådan en marketpool i forhold til nogle skandinaviske hold. Og der var der rigtig, rigtig mange ude, så vi stod også og skulle overtale meget af det. Så, mm. Jeg kan huske Tommy Beckmann, øh, som var skadet eller havde i karantæne til den kamp. Han sidder oppe i prav med mig, og, øh, og, og, og vi jubler selvfølgelig sammen lige, da det sker. Og så vender jeg mig om til ham, og så, så laver han bare money -tegnet. Han kan jo også godt lide, at, at der faldt lidt af til dem. Så vi var, vi var helt, helt oppe at køre, og det der med at, at gå fra den ene ting og så helt ned. Jeg har aldrig været med til noget lignende, da vi kommer ind i omklædningsrummet bagefter, og skulle tilbage og spille en kamp, det, det tænker jeg, det er der ingen, der kan, og det, og det er første gang, jeg jeg husk, huske, at, at jeg har sagt, at det er simpelthen ikke det værd. Det, det er simpelthen for hårdt. Det, det, var, det var godt nok noget af en nedtur og en svipter. Og så er det andet, jeg vil sige, det er en spiller. En, en Philip Sengarnal, som, som nu begår sig over i Championship og, og gør det rigtig godt. Mm -hmm. Og var i både glemt efter os. Det er rigtig ærgerlig over, at vi ikke fik ham til at lykkes ned ved, med os i Sønderjyske. Fordi det gjorde vi ikke. Han, vi solgte ham og fik et, et lille beløb i forhold til det. Men, men hvad han kunne, og hvad han også siden har bedrevet, det er lidt ærgerlig over, at vi ikke var med til at få på et andet plan, inden han skulle videre for os af. Så det, det synes jeg lidt var en svibster. Han sagde, at det var svært at finde svibsteren. Det var der nogle meget gode svibster, var det? <laughs> jo, men man kan sige, at det at tabe en fodboldkamp, det oplever, oplever vi jo alle sammen, og jeg tror, der er ikke nogen, der går gennem en, en, en fodboldkarriere, hverken som spiller, træner eller, eller, eller sportschef, uden at man kan finde nogle resultater, som bare simpelthen marter en resten af ens liv, fordi det er så traumatiske en oplevelse. Det har vi alle sammen prøvet, og der vil jeg gerne have at sige, at det er en del af gamet. Ja. Det er ikke den mest charmerende del af gamet, men det hører med. Det er også derfor, at sejrene nogle gange er så meget sødere jo, og som du var inde på før, desværre glemmer vi en gang imellem at fejre dem tilstrækkeligt meget, fordi der straks allerede tårner sig. Nye opgaver og problemer op, det er jo så også en af forbandelserne ved jobbet. Men øh, det er jo det er også en del af charmen ved fodbold. Ja. Det er jo derfor, vi følger det slaviske uge efter uge. Øhm, så kan man diskutere, om det er en del af charmen, men, men lad os komme videre til Sønderjyske øh, nu. Øh, fordi øh, din hjerteklub gennem mange, mange år, øh, og du har haft mange funktioner undervejs, som vi også har sagt, i en 2020, bliver Sønderjyske jo opkøbt af, af Platek-familien. Øhm, hvordan oplevede du den proces? Jamen for det første, så, øh, så anså jeg det egentlig som positivt, at øh, der kom en investor ind. Øh, jeg synes, Sønderjyske var nået til et punkt, hvor, hvor de skulle prøve at tage det næste skridt. Og, og med det næste skridt følger der gerne også en øget økonomi, hvis man skal nå det, i forhold til de ting, man, man skal, om det er på infrastruktur, eller spillere, eller træner eller stab i det hele taget. Og øh, det, det kunne vi åbenbart ikke rigtig opnå ved, ved lokale, selvom de havde støttet i rigtig mange år og måske ikke gjort, hvad de kunne. Så der skulle et eller andet til. Så, så jeg var, var positivt da det var, at, at der kom en, en investor ind og sagde, jamen, jamen jeg vil gerne noget med. Der, der gør os mere bestandige, og som, som gør, at vi måske kan gribe ud efter noget, som, som vi har i pipeline. Øh, og så, øh, jamen, så kom de selvfølgelig ind, og der blev... Der blev ansat to folk fra, fra, fra Robert Platek-familien af, øh, som sådan skulle være med til at samarbejde med os i hverdagen og også øh, skulle være med til at træffe beslutninger, øh, og det blev, det blev et mærkeligt mm, miskmask, fordi de sad i USA for det første, og vi sad i Haderslev, øh, og, og, og det foregik selvfølgelig via samtaler over Skype og det ene og det andet og det tredje. Det der med, at man, man, man skulle sammentømme os, og de skulle være en del af os, og vi er dem, det, det var godt nok en svær proces. Øh, vi skal jo helt tiden huske, at det var en klub, hvor, hvor det betød rigtig meget. Det med at stå sammen og sammenholde, mm. altså det, det står selv på væggen der, dernede, så, så, så, så det blev bare, det blev bare sådan et fluffy lige pludselig. Øh, og så, så også bare, altså for mit vedkommende, så, øh, så blev det svært, fordi... Der mangler lidt en plan, da de kom ind, synes jeg. Nu har de, nu har de lagt noget ud, en strategi, og det, og det synes jeg er helt fantastisk i har gjort. Så kan man så sige, om der er noget af det, der, der virker lidt uholdbart i forhold til, at det måske er lidt for ambitiøst. Men, men nu er der kommet nogle pinde i forhold til, hvilken retning skal de i, og, og hvad skal de gå. Og det råbte jeg meget efter. Hvis jeg som, som øverste leder i dagligdagen skal sidde og... og og når mine folk kommer op og banker på, og i det hele taget skal, skal føle, at, jamen, prøv at det er den retning, der vi skal. Og, og det er på det og det og det parameter. Det, det, det, det kom der ikke, og det manglede der, og det, det gik der alt, alt, alt, alt for lang tid før. Og, og der blev, jeg kan sige, det er jo ikke fordi, der ikke blev robt og skrevet på det. Så, så, så der, der fejlede man lidt i forhold til den del, fordi det betød så meget at kunne få ro på. Så der var alt for meget... Der var alt for meget virvaret og alt for meget, øh, som, som ikke blev sagt. Øh, og det, gør bare, det, det skaber bare en intern moro. Og det, mm. det synes jeg, der var i den periode. Det er klart, at når der kommer nye ind, så vil der være et eller andet, som folk øh, lige skal lande i og finde ud af, hvad det er. Men det fik man ikke gjort, øh, fordi, fordi man fra deres side af, og, og allerhelst i samarbejde med os, fik lagt den der plan og sige, at vi er her og her, og jeg tror, det skal være det. Jamen, det er fint, det synes vi også, det kan være. Så, så det var vel grundlæggende det. Der, øh, der gjorde, at, at overgangen ikke blev så smooth, som den skulle have været. Husker jeg helt forkert, eller placerede de også øh, en tidligere kending i dansk fodbold, Michael Buchholz, nede, hos jeg, i en eller anden rolle, der var udefra rigtig svær at finde ud af, hvad det gik ud på? Ja, det gjorde de. Og, og det, var, det, det blev også bare en dårlig case. Egentlig ikke på grund af, af Michael, men, men lidt på grund af omstændighederne, hvordan han kom ned. Øh, altså det var faktisk så vildt, at, at, at han mere eller mindre næsten stod på mit kontor en dag, hvor jeg enten aften eller om morgenen, hvor jeg kører ind for at vide, nu du vide, der er faktisk lige en person nede på dit kontor, og det var så Michael. Og det var jo ikke hans skyld. Det var jo fra amerikansk side af, at han havde hjulpet dem med at, med at undersøge det danske marked, som jeg forstod det, og, og undersøge danske klubber i forhold til den øh, investering, de skulle lave. Så han har jo lavet et rigtig, rigtig godt stykke arbejde for dem, og det vil de jo gerne honorere. Enten via selvfølgelig et beløb, men allerhelst for Michaels vedkommende også, at det kunne være en ansættelse, mm. så han kunne komme i gang igen. Og det blev, så, øh, det blev så aftalt mellem dem. Men igen lidt hen overhovedet på os, og noget vi ikke rigtig vidste. Altså der har været alt for mange eksempler med det der, at, at Rosa, så er der forresten lige sket det der, det er ikke lige blevet vendt med ham og ham, som det måske i hvert fald skulle vendes med, så der kunne være intern ro på det hele, og det kunne være, det kunne være sagt ud i klubben, kommunikere det rigtigt ud. Men, men han stod jo lige pludselig, og, og ja, så, så, så snakkede jeg med dem og fik gelejdet hen. Jamen, er det mit job? Altså, skal jeg Jeg gå, skal til sige, var det til en rolle, der ikke rigtig var der, eller hvad var det? Nej, jeg, jeg synes klart, vi manglede en scout. Jeg synes klart, at vi kunne opgradere på den del. Og det var jo også noget, de kom ind med. De kom ind med noget data i forhold til, øh, som vi slet ikke var, og vi var helt grønne i forhold til det, så ja. det, det skulle vi klart bygge på. Men, men det kom aldrig til at lykkes, fordi vi, vi fandt aldrig ud af, rigtigt, hvad det data der det, det var, og hvordan vi kunne putte nogle ting ind, så det sprøjte <laughs> de rigtige ting ud. Så, så det hele blev simpelthen sådan så uforløst hele tiden. Og, og, og det blev det desværre også med Michael. Han blev smidt ind i noget, som slet ikke var kommunikeret ud og klar til, fordi havde vi. Vi kunne sagtens bruge mand mere. Altså, vi skrev på folk. Jeg, lavede, jeg havde alt for mange kasketter på. Mm. Jeg skal ikke sidde her og puske igen i forhold til, at jeg lavede for meget, men jeg havde for mange kasketter på. Så hvis vi kunne få Michael ind til at være head scout eller et eller andet i den her stene, så havde det været helt fint. Men Michael vidste jo heller ikke helt, hvad han kom ind til, om det skulle være det ene eller det andet, der trædede. Så det var jo heller ikke ret længe, at han var der. Og det var igen det her med, at at man ikke fik det landet rigtigt. Følte du dig trod på dit job på det tidspunkt? Altså, du siger, at jeg blev nærmest i tvivl om, er det den her stol, du skal have? Eller? Næ, altså, jeg følte mig ikke truet, men jeg følte mig irriteret øh, i forhold til, at at han kom med nogle punkter, i hvert fald, som unægteligt lignede det, jeg lavede, og som, øh, som jeg så syntes var sjovt i det, at man kunne træffe nogle beslutninger. Og det var jo også det første, jeg spurgte dem om, om, om, om som jeg sagde før, om, om det er fordi, jeg skal pakke mine, så, så var det meget finurlig måde, I får mig smidt ud på, at der bare står en mand lige pludselig på mit kontor. Øh, men, øh, men det var det ikke. Øh, men, men igen, øh, der, var, der var for mange mistakes af sådan, nogle, af sådan noget karat øh, i starten. Så set udefra, og vi rundt om det nogle gange i, i, I, i med, program, med mange klubber, ja. Altså, når vi kigger på det her med udlandske ejere, øh, så undrer, har jeg undret mig over, at nogle gange, hvis investorer udefra vil ind og købe sig ind i, i, i dansk Superliga fodbold, eller i dansk fodbold, og med al respekt for Sønderjyske og Vensøsel og Fremad Amager og hvad de nu hedder alle sammen, øh, så undrer jeg mig lidt over, hvilke klubber man vælger. Øh, og, med, og, og man kommer ind, og det virker også sådan, uden egentlig en defineret strategi, når man kommer ind, eller uden at have drøftet det igennem, måske med dem, der vil sælge deres aktier eller deres kapitalandele, men den eksisterende organisation må man på en eller anden måde normalt forholde sig til, hvis man går ind og går videre med et firma med mindre, man smider alle ud og sætter nogle nye ind. Og det virker, det virker, synes jeg, rundt omkring, når man kigger ind i det og hører om det, som sådan halvgjorte løsninger. Det undrer mig meget, og det undrer mig specielt, når jeg hører, at der er en, der har undersøgt sagerne forfra og bagfra, at man så ikke aner, hvad man gør. Nu havde vi Espen Hansen inden for nylig, og måske er der bedre tider på vej på den del af det. Men jeg undrer mig meget over en så lokal klub, stadigvæk, med Sønder Jyske, som også har... Øh, sit ismokkehold, og man har øh, sine, sine aktiviteter, og man er så lokalt forankret, at man ikke i højere grad fra kapitalejernes side, inden man tager kapital ind, har gjort sådan nogle tanker om, hvor, hvor man er henne. Fordi øh, man kaster jo hele sin identitet, om jeg så må sige, op i luften, og man ved ikke, hvor den lander hen, eller er det mig, der bare ser alt for sort på det? Men det var jo egentlig meget mærkeligt, for det var også det, der blev meldt ud, da de så overtog, ja. Det var, at kulturen og værdierne, og nøglepersonerne for den sags skyld, skulle blive de samme. Der kom nærmest bare penge ind til at styrke det. Det var vel det, du oplevede? Og øh, jeg har haft øh, forholdsvis mange snakke med, med en Robert Platek, som jeg kun har noget godt at sige om. Øh, stille og rolig fyr, meget i jorden er, og, og kigger rigtig meget i, hvordan det var, øh, men men, men de, de, de folk, han fik ansat til at skulle styre det, de, de fik bare ikke det rigtige ud på den måde, for de er fuldstændig enige i, at, øh, at det, det, det skal, det skal, der skal ligge en eller anden plan, øh, og den skal selvfølgelig være konfirmeret af. Øh, og så skal den kunne indarbejdes på den rigtige måde, og mest det med at få den indarbejdet på den rigtige måde, så du netop får de folk med, som er der, hvis det er dem, du bevarer. Fordi en anden ting, det kunne jo være, at de bare smidt alle ud. Men, men problemet har jo lidt været, at at Når de mødte nogen, som, som råbte op i forhold til nogle ting, som de syntes der var rigtigt, så, så blev det i hvert fald ikke diskuteret igennem, men så blev det måske bare viftet til siden. Altså, altså jeg, Glenn, Claus, Günther, altså fire der i hvert fald, hvis man kigger i den korte periode tilbage, stod som, som garant for nogle ting, og, og de er jo væk nu. Men var Sønderjysk i virkeligheden for glade og benådet over, at der kom en amerikaner og ville, og ville ligge en pose penge til, at man stille de krav, fordi I kunne vel godt have sagt, at vi skal vide, hvad planen er, vi skal ned i detaljerne? Det kan jeg jo ikke sige. Det var ikke mig, der sad og forhandlet. Jeg var et eller andet sted med ansat der, som skulle tage over, når de var kommet ind. Ja. Men, men man kan da undre sig nogle ting i forhold til det. Men, men jeg vil så også sige, som du så rigtigt siger, det blev jo sagt, at jamen, selvfølgelig skal vi bevare det og det. Selvfølgelig skal vi bevare det samme. Nu skal vi bare bygge på med nogen. Ikke mindst, at der kom noget ind med noget data og osv. Men... Men vi fik ikke talt sammen rigtigt, og det blev, ikke, det blev ikke indarbejdet rigtigt, som jeg sagde før også. Altså, vi, vi gik forkert af hinanden for mange gange, og så vil jeg også sige for mit vedkommende og for mit jobsyn øh, mm. af. Altså, en ting er selvfølgelig, at jeg sagde ja til AGF, men jeg sagde desværre også lidt nej til Sønderjyske, ja, det fordi det var blevet, som det var blevet. Øh, jeg, jeg, følte, jeg følte, at der var nogen andre, som traf de sidste beslutninger. Og som jeg sagde før, hvis jeg skal sidde og i hvert fald have risen og dunkende, når det ikke går så godt, så vil jeg også kunne træffe beslutningerne, så når det så går godt, at jeg kan få rosen for det. Og det var det ikke der. Jeg må sige, at han Absalonsen var måske det største eksempel. Der var ingen tvivl om, vi ville have beholdt ham. Johan var i sit klare efterår, men havde været en kultur hele vejen igennem. Vi stod og hjælpe mig, hvor det hele var uro og sådan noget, og skulle igennem et halvår, hvor vi også skulle kæmpe om overlevelse og så videre, hvor hvor det var så oplagt, at vi i for ham med den periode, så ville det godt være, han kun kunne 60% af kampen eller 40%, mm. men det han bare kunne have skabt, og det kunne vi ikke rigtig, det kunne vi ikke rigtig komme igennem med, øh, der er for mange gange, hvor, hvor jeg synes, at, at det ikke blev, som, som, som vi var flere, der ville have det, øh, og det, det, det bliver bare svært, når det, når det crasher, og jeg kunne ikke være mig selv, tro i forhold til mit job til sidst. Øh, så, så, så, så det var også af den vej, at, at det var lettere for mig at mm -hmm. sige ja til AGF. Mm -hmm. Der fik du måske så også lidt af svaret på, på dit første det spørgsmål. Så godt vi frem til fremtid. Ja. <laughs> øhm, når du så har siddet øh, derhjemme og set på Sønderjyske, efter du forlod dem, hvad tænker du så om, om det, du har kigget på? Den Jamen, det, det, det irriterer mig rigtig meget. Jeg synes... Og det her det er jo set udefra, men jeg synes jo, at, at man havde fået opbygget en klub, som virkelig lå med et, med et flot fundament, og det synes jeg, at man begyndte at, at, at krasse for meget i i forhold til nogle ting og i forhold til, til den måde, man ville drive det på. Jeg synes så heldigvis nu, at de har taget nogle rigtig fine skridt i den anden retning, og det må man jo også rose en ledelse for. At, altså jeg har altså også taget beslutninger, hvor jeg så skulle agere og ændre nogle ting, og hvis man er alt, alt for stadig og siger, at det skal bare lykkes den vej, det har de jo trods alt indset nu. Altså næsten Hansen ind, trænerne ind, også i forhold til, hvis du kigger på den start 11, der er nu, i forhold til for et halvt år siden, så er det i hvert fald, med de typer og måske også nationaliteter, der er her på banen, noget helt, helt andet. Så, så der har de også måtte indse nogle ting, og det er da stærkt, synes jeg. Fordi for det, du det... kunne vel godt finde på at, at ansætte, ja, ikke Espen Hansen, det ville jo være i dit job, men de perso personligheder i Jesme Hansen, Henrik Hansen, Niels Lodberg i funktioner i klubben. Helt sikkert. Så, så, så det jeg siger, at, at de står et langt bedre sted nu, synes jeg, end de gjorde for et år siden øh, i forhold til de ting, der der ikke var reelle. Det med, at de også er med en strategi nu, det synes jeg er helt fantastisk, at, at der skal så så mange unge spillere igennem, de skal have opgraderet på den del, de skal i Europa, de skal have det ene og det andet og det andet. Man kunne så have, have måske lavet det som en, en trinmæssigt set en, fordi det, det, når man ligger til nedrykninger, og, og er rigtig langt op, så, så virker det nogle af dem forholdsvis færre og indfri, og, og det skal jo helst ikke være noget, hvor folk de griner af det, i forhold til de tænker, fedt, der er bare en ambitiøs klub der. Så, så, så, så timingen og måske helt... Måden, det kom ud på, er lidt ærgerlig, men det er helt fantastisk, at de har meldt noget ud. Hvordan ser du fremtiden for Sønderjyske? For den umiddelbare fremtid er jo nok en turne en division ned. Men altså også på den længere? Jamen, øh, jeg ser meget lysere på det nu, end jeg gjorde, øh, da jeg forlod det. Øh, de har i, i Robert Plastik, som jeg sagde før, en, en fantastisk øh, figur, og... Og han har indset nogle ting nu øh, med, med de folk, han sørger for den øh, og, og man kan også se de tiltag, de har gjort. De har opgraderet rigtig, rigtig meget på talentdelen. Det er helt fantastisk. Det, det glemmer man lidt i fortællingen, når, når det hedder Superliga og nedrykning. Altså, de er et langt, langt bedre sted der. Og der er altså, investeret nogle penge. Det, det skal man jo i hvert fald rosomt for. Altså, de har aldrig haft så stor en stab. De skal på infrastrukturen gøre endnu mere dernede på baner nu her. Så, så der ligger jo nogle ting i pipeline, som vi ser giver et stort output i forhold til femårige periode. Mm. Så, så der ligger nogle rigtig gode grundsten. Så, så, så på den led kigger jeg selvfølgelig positivt ind i det. Men man må også sige, at at, at rykke ned fra Superligaen efter så mange år, det, det, det er jo aldrig godt. Og, og, og, og vi har også kunne se at de hold, der har kommet ned før. Det er altså ikke bare lige at komme op igen. Nej, der er ikke en returbullet, der er aldrig klar til. Og, og med de... Men de ting, de også skal opnå i forhold til, at også kan holde en, en vis indtjening, øh, og, og, og det drive og det niveau, de har nu, så skal der ikke gå ret lang tid, før de er i, i den bedste række igen. Så det næste år, det bliver ret afgørende for dem. Og det var så Sønderjyskets fremtid. Vi skal også have fat i din, øh, Heisen, fordi øh, du sagde selv indledningsvis, at du, øh, du lagde noget ud på LinkedIn, øh, som mange nok kender for nylig, øh, og gjorde opmærksom på, at hey, jeg er har stadig, jeg vil gerne ud og have et job. Jeg så Peter Sørensen for nylig den fyrede Vejdang for nylig sige, det er ikke så nemt at få et job. Jeg tænker det er endnu sværere, når det er jobbet man søger efter, fordi de sidder trods alt ofte længere i sædet. Hvilke tanker gør du dig om din fremtid? Ja, men, men lidt, at, at man skal vente på det rette, fordi jeg er fuldstændig enig med, med Peter også, også det, du lægger op, at det er jo ikke dem, der bliver skiftet mest ud, og det er jo kun godt, når man sidder i det, kan man sige. Men, men når man ikke lige er det, så, så, skal man, så skal man være heldig og dygtig og have de rigtige connections, når det så er, det byder sig. Og der har også været, der har også været at snakke med, med klubber, for mit vedkommende af, men, men indtil nu har det ikke lykkes af den ene eller den anden årsag. Så, så jeg ser positivt på det, at, at der nok skal dukke et eller andet op. Og for mig, og grund til, at jeg sidder i dag, det er også selvfølgelig for at gøre opmærksom på en selv og sige, at jeg ligger ikke derhjemme under dynen og gemmer mig. Ikke længere? Jeg, nej, det har jeg ikke gjort hele vejen igennem. Jeg har gjort det over for pressen, som jeg siger, men jeg har ikke gjort det over for mm. alle de folk, jeg har talt med. Så, så der er ikke noget med, at, at det er strussen, der har, været, der har været nede i busken. Tværtimod, så har jeg bare gjort det på min egen måde. Men, men der skal selvfølgelig også... Altså, jeg, jeg, jeg skal i gang nu, kan jeg mærke. Hvor øh, meget savner du jobbet som sportschef? Fordi jeg ved godt, det dræner det her, jeg snart fundet ud af med alle dem, der har været igennem. Men jeg tænker også, man bliver lidt afhængig af det. Ja, det gør man. Altså, det er en livsstil. Øh, det ved Niels Christian også, at, at det er det så meget. Øh, og, og, og selvfølgelig savner jeg det. Jeg vil sige, lige da det skete, og et halvt år efter, tænker, at jeg, det skal jeg aldrig mere. Den verden skal jeg ikke ind i. Det, det er for dyrt købt i forhold til nogle ting. Men øh, så finder man jo ud af øh, de ting, som man virkelig får med. Øh, så, så jeg skal jo ikke sidde her og over, at, at man har arbejdsuger på, på jeg ved ikke hvad, 60-70 timer, fordi det er så fedt. Øh, og det der med at, at kunne lykkes sammen med nogen, øh, og kan være med til at, at sætte sit præg på nogle ting, øh, det, det, det, det, det, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt at være med til. Øh, så det, det savner jeg selvfølgelig rigtig meget. Vil du gerne have haft dit gamle job igen, da det stod ledigt? Nej, det tror jeg ikke. Nogle af parterne var, var klar til lige der. Øh, det, det, det føler jeg faktisk ikke. Hvis jeg blev spurgt, jeg skal ikke, jeg skal ikke sige, at jeg ikke kunne have sagt ja, men, men jeg tror måske, det var rigtigt nok at, at få en anden en ind i forhold til det. Øh, også det altså, jeg valgte jo sønderjyske skal vi også huske. jo, mm. så, så det har jo heller ikke været helt nemt at komme og sige, hey, vi tager lige dig ind igen, du har valgt os fra, nu vi have dig igen. Så, så det tror jeg var meget naturligt, at de to en anden. Hvad med de andre øh, klubber, du har talt med, som du siger, hvorfor er det ikke, de ikke blevet sådan noget? Jamen, øh, det har været tæt på på øh, og øh, den ene, det var... Du sætter bare navn på, når du vil. Ja, det, dem vil jeg ikke øh, hænge ud øh, for det. Øh, de har nogle rigtig gode folk, øh, men, men der har været beslutninger, som er taget af, af andre end måske øh, det, man lige troede. Øh, det kan jo også være ejer i den her scene, så kan jeg ikke komme tættere på. Så, øh, så det har været det, der har gjort det. Men når, øh, må det stille et spørgsmål ind? Ja, du må. Er du, er du blevet, blevet øh, skramt af ejerforhold, efter du har oplevet øh, amerikanske, eller i hvert fald bare udenlandske ejere, at komme ind i, i sådan en dansk traditionsklub? Fordi der er jo efterhånden flere og flere af klubberne derude, og måske også der, hvor der er ledige sæder, eller halvledige sæder, øh, som, som har andre ejerforhold, og som har øh, fået andre kulturer ind, eller det der mixed øh, cultures, som I også har øh, kæmpet med? Jeg i hvert fald er mere opmærksom på nogle ting, som øh, erfaringsmæssigt set øh, skal fungere, og som man skal have, have gjort helt klart fra start af. Øh, og det er jo kun godt, kan man sige, i forhold til det, at, at jeg har nogle ting at gå ind med øh, fra start af. Det er ikke noget, jeg skal opleve ved, ved, at, ved at være der tre, seks, otte måneder. Altså det, det, det skal man ligesom have afklaret med det samme, ikke mindst for den klubs skyld, man skal i. Mm -hmm. øh, så, så så jeg er ikke afskrækket på nogen måde, men, men der er selvfølgelig nogle ting, som, som jeg vil påpege i den her scene. Og nu får du det med Jeg vil bare øh, sige, at den, den, den gode ting er jo, at danske professionelle klubfodbold jo i, i dag har udviklet sig så meget, og også division er jo stort set professionelle klubber og der er jo behov for, for, for professionel ledelse, også i de klubber. Og der kan man sige, at forskellen selvfølgelig er det sjovere og mere interessant at være i Superliga, end mulighederne også større, budgetterne er større. Men som du selv var inde på før, ved Sønderjyske Hvad meget tyder på, rykke ud, så kommer man ned i en række, som er meget kompetitiv, hvor der er der er også lokalkonkurrenterne fra Esbjerg, hvis de klarer klare der. Ja. Uh, men som du også selv var inde på, vi har set Hobro rykke ned, vi har set Esbjerg rykke ned. Og det er ikke bare, er ikke bare noget, man bare lige uh, så rykker vi op igen. Så der er jo behov for sportslig ledelse og retning i, i de klubber. Og vi ser altså også, den anden ting vi sige var, at vi ser også udenlandske uh, sportschefer uh, komme ind i, i, i danske klubber, som kan sige, fra at være jeg var også ligesom lokal mand, om jeg må tillade mig at sige det, i FC København. Du var lidt lokal mand i, i Sønderjyske. Nu skal du ud på et arbejdsmarked, som er blevet internationalt, øh, hvor også jobbeskrivelsen er blevet lidt anderledes, for der sidder jo ikke bare ejeren, der sidder der. Det er også fordi, du kommer ind i et job, hvor du er der i kraft af de kvalifikationer, du kommer med rent fagligt, og bliver også bedømt derpå. Og du har ikke den, om jeg så må sige, livligne, om det er også en af de lokale drenge, han er her stadigvæk. Vi giver ham lidt mm -hmm. længere snor. Og det er jo det marked, du skal ud i. Det skal du jo være klar over. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes dog også, at du lidt giver svaret til, at der er brug for sådan en som mig ud, Fordi jeg synes, du skulle hjælpe mig, at, <laughs> ja. at med al respekt, at der er meget rundt omkring, som, som godt kunne trænge til et eller andet løft i forhold til nogle ting. Så det er også det, der giver mig håb, at, at det er på den måde Og så... Så jeg vil sige, det der med lokal, jeg tror egentlig bare meget, at, at vi var nogen, der var tro mod nogle ting. Det var jo derfor, at jeg var i Sønderjyske så mange år. Altså det passede ind i forhold til nogle ting, og at man fik nogle ting igennem. Hvis, hvis jeg bliver sat ind et andet sted, og også får de her frie tøjler i forhold til den ramme, man nu får, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg også kan, kan lykkes med at, at få implementeret det, der er rigtigt for klubben. Fornemmer du nu? Nu har du haft samtaler med øh, klubber, som du også siger i løbet af det seneste års tid. Fornemmer du, at man i fodbold Danmark øh, er bange for at ansætte dig oven på scenen for sidste år? Altså, har du nogle ar med, der gør det sværere for dig at komme ind? Ja, ueniglig. Det, det tror jeg helt sikkert, man har. Øh, ikke mindst i starten. Øh, og, og for mig er det jo at ramme det næste job. Så kan man sige, så, så er det hele lidt som ligesom, øh, mere passe i hvert fald. Mm -hmm. så, så, så kan man kigge mere fremad. Altså det er mere at være det der lige nu, hvor jamen, jeg hvad bare var det lige, og det ene og det andet og det, tredje, og det kan jeg da sagtens forstå, at, mm -hmm. at der bliver stillet de spørgsmål. Og det er også derfor, at, at når jeg taler med klubber, jamen, så kommer jeg selvfølgelig så nær at jeg kan det, som, som jeg så det var. Mm -hmm. øh, så, så, så, så ja, det har, da, det har da ganske enkelt gjort rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså jeg, jeg gik vel lidt fra, fra hot til snot, så det, det, det, har været, det har været svært for mig, men det har selvfølgelig også været noget, som, som klubber de har kigget på og, og tænkt sig efter eller om en ekstra gang. Mm. Og det kan du jo ikke gøre noget ved. Du kan jo ikke fjerne internet og du kan jo ikke fjerne folks hukommelse. Har du overvejet, om, om du så skal søge, lad os sige, for eksempel til Sverige eller Norge, hvor man ikke går så meget op, gætter jeg på. Det vil man vi ikke gøre, hvis vi fik en svensker eller en her til. Hvor man ikke går lige så meget op i, hvad der ligger i historikken, men på en eller anden måde gik op og fik fornyet, fornyet dig selv, genoplevet dig selv, før du så vendte tilbage. Ja, det, det har jeg også tænkt på. Og øh, lidt som jeg sagde, at, at der var noget familiært, der passede ind til at kunne tage et spring, også øh, geografisk, Jamen, så, øh, så gør det jo endnu mere nu mm. øh, i forhold til den del. Så det er, det er også klart noget, der er i spil i, i forhold til det, at, at det også kan være uden for landsgrænser. Jamen, øh, skal vi ikke bare sige held og lykke, øh, det tak, Hans Jørgen med øh, hvad der måtte vise sig. Vi øh, håber at se dig i øh, Manichin igen. Tak selv. Tak.